Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés helyszíni 92. adását halljátok. Jelen vannak Nemes Dániel, Per Pici C, Szedlak Adam. és Kis Gabriel. És itt vagyunk a fűben a millenáris mellett... Hogyha üvölt és hallodok, akkor vagy valaki volt rúgott, vagy egy kisgyerek örül, vagy szomorú. Ezt a hogy mi sem tudjuk eldönteni, a kettő egyike. De egyébként nem ez a aprópónk, hanem az, hogy nemzetközi könyvfesztivál van, és jól bevásároltunk. Konkrétan a 20. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Ó, még ráadásul kerekszám is. Pontosítsunk, a három jelenlevőből kettő jó bevásárolt, nekem még erre nem volt időm, és különben is nem is szabad vásárolnom, mert nagyon nincs pénzem, úgyhogy ha véletlenül a feleségem hallja, akkor nem fogok vásárolni, ez lehet, hogy hazugság. De mesélj el, mit vettem, mert látok nálad könyveket, Ö, hiába akarod? Hála Istennek semmit se vettem, Ö, az égiek és földiek, Ignáci Kárpovics-tól van itt nálam, amit aláírattam vele, meg tudtam vele beszélgetni, egy fantasztikus figura egyébként. Egy fantasztikus író esetleg? Ezt is kimerném jelenteni, mert már el is olvastam ezt a könyvet itt, még gyorsan a könyvben bemutató előtt, ezt a 700 oldalt. Mindenkinek nagyon ajánlom. Meg egyébként is a vastakönyv azért jó, mert okosnak tűz tőle még a metrón, meg, meg egyébként is, vegyétek meg. Évekig jártam villamosan Harry Potter-ek, és sem tűntem okosnak. Te lehet, hogy valamit. Figyelj, de... akkor veszel egy vastakönyvborítót, és ráhúzod a Harry Potter-e mikor aktuálisan olvasod. Mondjuk valami deridát vagy. Vastakönyvborító.hu de van egy biznisz, ha nem mondtuk volna el, akkor meggazdagodhatnánk. TM, oké? Okay? Senki nem le. És mit van még? A feleségem a mesék apákról lelepet meg, amíg én a Hannu puskáznom kell, mindig a rajani könyben illetve beszélgetésén voltam. A Magvető kiadónak vannak ilyen tematikus mesék Karácsonyra a tesómtól megkaptam a mesék testvérekről kötetet, most pedig a mesék apákról kötetet. Ez a régen volt az a sorozat, a népek meséi. A az ön beszéltünk? Igen. Is, igen. Ö, azt még pont hallottam, mert a legutóbbit még nem, de ezt titok. És hasonló összeviztosságban vannak mindenféle nagyon jó, meg kicsit tré, meg nagyon tré, de legalább vicces mesék. Ez volt a testvéres, hát ezt az apák, apásat még nem nyitottam ki, de szerintem hasonlóképpen jó lesz. És amióta annyira öreg vagyok, hogy a hamut is mamunak mondom, szeretek néha este mesérel aludni. Ezt ki -e fel? Senki. Hát ez az öregkornak az átka. Vagy ha megtanul a gyerekem, akkor majd remélem ő ezáltal soha nem cserélődik, de... Na, lehet, a... hogy a mesék papékról esetében már... Igen, az van, lehet. hogy fi fiúként azt tudom mondani, az első 30 évben erre nem kerül sor. Hát. legközelebb otthonjáról kipróbálom, de van, hogy elhajt a fenéve. Vagy amikor jön azt, hogy apa, de jó olvastam, és muszáj neked felolvasnom, és akkor nem szabad röhögni. Hogy hát ez rossz. Oh. Vitt ezt innen, hanem azt kell mondani, hogy igen. Hmm. Nagyon jó. Így ezt elolvasva a Szent Johanna Gimi. Uh -huh. Azt egyébként annyira el kéne, de viccen kívül, tényleg, Isten engem úgy. Mielőtt kitiltottak volna a Mójról, még uh, beírtam, hogy teljesítettem az Olvasjuk el a Szent Johanna 5-öt megfelelő, nem tudom mi kellett oda még, valami összefoglalót is kellett írni, amit loptam valahonnan, de nem kaptam meg a Az Azóta meg sajnos nem látogattam ezt a kiváló oldalt. Érzem, hogy te egy sértett ember vagy. Megtagadták, tőled a volna Igen. Nagyon kevés plecsnit volt, és azt is mindent kitörölték egyébként, mert én adtam magamnak. Letépték a vállapokat. Igen. És kettét a kardomat, meg az accountomat, Hogy ez nem biztos. De ez mellékszáll. Igen, Gabi, neked sokkal nagyobb halomkönyved, mert mondjuk ahogy csaltál, és te hoztál könyvet Igen. a Kajpestívára. az idiótája. Az egyik táskában hozta azokat a könyveket, amiket dedikáltatni akart, de egyébként sikerült is neki, és most már nem beszélek magamról továbbra is eper 3 ből mert az is elég idióta dolog. Szóval azzal általányos helyzettel indulok neki a dolognak, hogy mindannyian sokkal jobban vettetek az itteni programokon, én mint amennyire én akartam, például be se jutottam, vagy ilyesmi. De Például dedikáltattam én is Karpovics könyvét, és még nem olvastam, de tényleg is gyönyörűen néz ki, és nem tudom, itt van-e a helye, vagy majd később beszéljünk róla, de ez az a fajta könyv, illetve a sorozat, így most egymás mellett kirakva a Tipotex kiadó kis tangyán, az a sorozat, amely ismét felkelti az emberben a vágyat, a, a papírkönyv megszerzése, egymás helyezése, simogatása, és, tehát az esztétikai örvendezés irányában. Róhát jól néznek Igen igen rönt. Igen. Minimalista, de stílusos. Jó. Szeretve klassz ránézni. Erről a témák között akartam beszélni, de akkor keverjük össze az egész Túlcsincsen adás sorrend napló, hogy nagyon sok nagyon szép barítódó könyv jött ki. Nem, nem egy szomorú keletnémet, ABC-re hasonlít a magyar könyvpiac. Nagy, nagyon szép. Ahogy itt most nézem a maga előttem levő könyveket, mindegyiknek tudok egy kicsit örülni. Úgyhogy elmondom, ugye még amit kihoztam dedikálni az Csabaj László, akinek a szimbád köteteiről már két adásban is beszéltem, és nagyon kedves ember, aki nem sokan álltak sorba, és mondta, hogy egyébként novellái fenn vannak az interneten, illetve itt ott kiadtak azokat is lehet követni, illetve lesz még szimbádos kötete, de hát ez most jött ki, szóval arra még várni kell a következőre. De ahogy... Megtapasztaltam, minden szimpatikus regényszerzője, szimpatikus ember volt ezen a könyvfesztiválon. Illetve én is Hannu könyveit szintén dedikáltattam. Ezeket hoztam. És ezek még csak amiket hoztál? Amiket viszek. Ez a, ha már a szép formátumról beszéltünk, akkor a Libri szépirodalmi kis zsebkönyv sorozata az, aminek már Ádám az előző adásban beszélt a... a a Bunker, Zsúr című kötetre. Ezek nem, nem, nem annyira szépek, mint amennyire praktikusak, de egyébként megvan az esztétikai ö, szintjük is, főleg így egymás mellett. Ők is minimalisták és teljesen jó méretűek, abszolút könnyen és ráadásul 500 forint volt darabja, ez elhangzott az előző adásban, ahol te belengedted, hogy vásároljunk és vásároljunk. Igen, egyébként a sorozat még megy, most a... Olyan Bogdán, Bajdú, valami és nem a saját írása ez kicsit kínos. Macskakaparás című könyve jelent meg, de azt még 1990 Ft-ért adják, és a minden igaz, akkor a, a török ö, írókról szól 80-as években, plusz macskákról, Igen. azt majd jövő ilyenkor veszünk 500 Ft-ért. Közben kiemelném, hogy Gabi éppen a 490 forint feliratú, 20-9 cm átmérőjű lecsint vakargatja itt az említett szép könyvekről, ami szakítva a hagyományokkal lejön. Egyébként ez hallatszik a felvételen is, tehát... Hát ez az élőadás varázsa, otthon viszonylag kevéssé szoktam. Ellenben nem headsetben ülve, sokkal könnyebb sorozni, ezt is mondjuk Aha. akkor el. És van még itt neked a Dálkota Kristófod, meg még sok. Igen, az pedig a közös vásárlás öröméből jött, voltak könyvutalványaim, amelyek ugye már többször mondtam az adásban, az élet egyik legszebb dolga a könyvutalvány, és, és Ádám segített, hogy mire kölcsön van az Alexandra standjánál. És így aztán sikerült kiválaszteni rendőrök szövetségét, amiről már sok-sok jót hallottunk. Hallhattatok, kedves fajtások, Illetve vágott a Kristoff trilógiáját, amiről ö, én csak sokat olvastam. Ö, és nagyon ajánlották, hát most kiderül. Én személyes kedvencem a trilógia, nagyon-nagyon szeretem. Öt évnél gyakrabban nem szabad elolvasni, mert elég lehúzós, de szerintem egy mestermű. Aha. Egyébként ez a karta pilus és ez a, ez a sorozat, nem tudom, hogy miféle sorozat, de azt tudom, hogy más... Ha jól emlékszem, a is, mint hogyha hasonló tipológiával jelennének meg, és ez is elég néma, és tehát teljesen oké. A Kartapillus az a Alexander-nak kísérletezős nem? Ö, könnyen megeshet, hiszen az alexander Úgy emlékszem, hogy belül is van nekik, Aha. és közben helyszíni közvetítésképpen megszűnt a kisgyermeksírás, és bár csak a... Foci drukerek vagy a tenisz drukerek vannak tenisz drukerek akik skandálnak? Na mindig valaki még skandálnak a háttérben, én azt hallom. Még egy, még egy könyvet vettem, ez pedig a szintén az adásban beígért uh, uh, kék harisnya-sznob uh, el, el, meg, elköteleződés, hogy ez az a Egon Díjas Barnás Ferenc könyvét is beszereztem. Egyébként én azért szeretek ki a nő mert ilyenkor sokan akcióznak, meg kedvezményeznek, és levonnak még 20%-ot, meg 30 ot és az ember ilyenkor sokkal többet költ, mint hogyha nem lenne ilyen kedvezmény És Csakó hagyja a sörét? Igen, Csakó Gábor fél sörét nagyon hosszan néztük. Én van úgy Csakó Gábor, hogy én mondjam, kifelé meg kell nézni, mert én nagyon szeretem neki a meg a is ők volt, azt hiszem. Mint ahogy csak a bangat na mindegy is. Gondolok, akkor nekem imba, van egy... A legmagasabb oszlapod van nem. Igen, egy kicsit így Van egy Claudio Magris hangokom, ami a librinek a korábban emlegetett Szép Józalmi Könsorozatának a része. És ebben most nincsen beleírva az, hogy valamelyik országnak a támogatásával jelent meg. Lehet, hogy erre nem kaptak pályázati pénzt. Egészen meglepő lenne. Aztán van még olyan, hogy Slanko bánítnak a Maximum Nulla a című a Magyar Honvédség Afganisztáni küldetéséről szóló dolgáról, ami nagyon izgalmas, mert hogy Slanko Bánit újságíró volt nagyon hosszan ezekkel a csapatokkal, és engem ez úgy érdekel. Láttam már a könyvet egy évvel ezelőtt, hogy kettővel, de így mindig majd később megveszem, és hirtelen nagyon le volt akciózva, mint ahogy le volt a Scott McLeodnak a Maximum nulla, maximum a képrakény felfedezése is. Egy kérdés még, tehát a slankó tényleg, mint a filmekben, ott ült meg megtelepszíni ruhában, Afganisztánban, és jegyzetelt, készítette a felvételeket. Igen, ő ilyen cikkeket írt a indexnél, meg nagyon sok. Nem olvasok újságot, az az én bajom. Pedig egy zseniális dolog is eltartja az újságírókat, csak hm. tudom, hogy olvassanak újságot. Változtatok a szokásaimon belül. Ezt, befizetni a számláimat, az hm. nekem jó, nem az indexnél dolgozom. Tehát, ha minket olvas, és mm. őket nem, akkor be tudok nyugodni. Ö, mert most jön meg egy másik, azt hiszem, hogy Jászberény egyébként van másik konfliktussal. Ö, igen, ő, ő Afrikában volt, Egyiptomból innen-onnan tudósított. Kap, szokott is kapni mindenféle díjakat. Őt a könyves blog folytán személyesen ismerem, de ez az ismerettség csak felületes. Tudni és verekedni, ennyi tudok róla. Ezek egyébként hasznos dolgok egy háborúban azt hiszem. Másrészt nem biztos így a szorosabb ismerettséget, igénylik. Tehát jól jó, jártam még így. Igen, csak ez, emellett még én felvásárolottam egyébként Adasztrálynak a standját, ahol nagyon sok időt töltöttem egyelőre, egyelőre sikertelenül, Hannu milyen Niemivel még akarok nyújtni. És kimondta? Nem elsőre, de nekifutással. Én hármas ugrás jellegel a végén elértem a névnek a végére. Erre azért büszke vagyok, Bernaden-Moripiai szám. Van egy Greg Igen diaszporám, hogy Danita nagyon dicsértél. Igen. A... Vagy a forma. Igen, jellegű. Tehát ahogy te is mondtad nekem, miután elolvastad, mit éltem róla, hogy nem adtam el neked a könyvet. Ennek elére mégis megvetted, ami azért jelent valamit. Ez a diaszpora, ez, ez, ez annyira kemény, hogy nem tudom. Tehát ez, az a baj, hogy, hogy annyira nem olvastam még ilyet se, hogy nem tudok hasonlatot mondani, nem tudok hosszan ömlengeni, ez, ez nem regény. Ez, ez valami egészen más, ez, ez alászállás egy, egy kvantumfizikus esőember adjának a, és a szorongásainak, a jövőtől való szorongásainak a legmélyére, nagyjából történet és tanulság nélkül. Ugyanakkor mégis nagyon érlemes elolvasni, hogyha ha érdekelt téged a... Hát ahogy sokszor hallhattuk ma már a posthumanizmus, a jövő, a féregjukak, a digitális ego, pont-pont-pont, etc. Szorongás. Vagy lehet, hogy ezt a szorongást csak én képzelem bele, mert amikor már több milliárd évekről meg fölrombadó galaxisokról van szó, akkor én kényelmetlen belül ülök a székemen, de lehet, hogy ezzel nincs mindenki így. A Bernek az volt, voltam így, amikor amikor már nem fény években számolták a, egyébként a 8. való utazásokat, akkor már nehezen tudtam magamat visszanyítani hozzá, hogy hol vagyunk mihez képest, és van-e teje hűtőben. Osztán van még egy behemótól Scott Westerfeltől, aminek az előző én nem olvastam, de gyanúsan rém lett, hogy öcsém igen, felhívtam, hogy megvegyük el a folytást, és ő azt mondta, hogy igen. Majd hát közölt, hogy nem olyan zavarja, mert valami más másik fűvön fekszik és sörözik éppen ahogy úgy, a bátya is. Úgy annyiban maradtunk, hogy ezt ne hazaviszem. Tegyük azért itt hozzá, hogy a <coughs> ennek a sorozat, mert az Adasztrán belül ez a Behemoth sorozatnak annyira menő a borítója, hogy az író többször is blogolt róla, és szerintem ez nagyon menőség. Ez egy átlagos Adasztra dolog. A, a Fraktál herceget is reklámozta. Ryan a cíterén. És a Zoo, zoo, zoo is. A Zoo is nagyon szerette. Igen, az igaz, hogy rohagyók az adott a, a borító, És most azt néztem, hogy lehet kapni egyébként egyes egy -e egy -e egy borítókból posztert. Hát, ha valaki egy még abban a korban van, Nem tudtuk. A3 és B valami. Uh -huh. Próbált azt rossz uh -huh. 600 meg 1200 forint. Kibírható. Próbáltam annak idején meggyőzni Sánta Királyt, aki több borítóját felelős, hogy az elkönyvemhez tervezzen nekem valami anim gifet, de elutasította nem értem, miért. Pedig loboghatnának azok a szalagok. Uh -huh. Ö, igen, és akkor van még egy Raja... Raja, <gül> <belegutam>. <gül> a most megjelent könyve, a herceg amit angolul egyébként olvasok, de majd a következő úgynevezett igazi adásban lesz róla szó, mert 10% alapján nem mondanám azt, hogy értem, hogy miről van szó. Bár az már látszik, mert az egy is mondta, hogy, hogy az egyik történetszáma rájátszik ha ezer egy éjszaka ide, ami egy rohadt jó ötlet, ami már önmagában egy nagyon jó ötlet. Itt jegyezzük meg, hogy az Atlantis kiadót nem láttam most itt kint, pedig ők kiadták nagyjából tíz éve a teljes ezer egy éjszakát. És ami akkor rohadrága, bibliofil kiadás volt, azt most nagyon olcsó meg lehet venni, Úgy, akinek nincsen ott a polcon, az vegyen egy méter ezer egy éjszakát, mert a legjobb befektés. Jól is néz ki. Jó is. Amíg föl nem nő a gyerek, addig. Tehát az a baj, hogy nagyjából is egészében minden történet a dugásról szól. Hát, ha emlékeztek, volt régen a, még ezt az még Nem tudok mondani? Na mindegy. Majd kivágja Ádám. A Én gyerekek nem való is semmit. hallgatnak minket. Volt az a narancssárga borítós kiadás, az esek a legszebb meséig. Aha. Igen, abban semmi nem szólt a dugásról, úgy Igen, tehát az volt az a nagyjából Neki? 17 mese az 1001-ből, amiben nem volt szex. Aha. Tehát az, az, az egy kicsit az -e. Egyébként. Hogy ki miért keveredik bajba, tehát még azokból is vágtak, azért ezt tegyük hozzá. Én, én elkezdtem olvasni ez az az kamasz koromban, kamaszkoromban, véletlenül, úgyhogy tényleg az nagyon jó, csak nem, nem esti mese, vagy, vagy nem a 5 éves kislányadnak, hanem a 15 évesnek, neki meg már ugye nem fogsz felolvasni. Nem, ez felnőtt mese, mindenki olvassa magának egyébként, az, az olvasásnak amúgy az a legkényelmesebb és legkevesebb embert igénylő módja. Igen, ez a felolvasás nekem nem jön be, rossz apa vagyok. Nem akartuk volna Tényleg a... a drámaira fordul az adás. A vakondos könyvet megvetted a gyermekednek. Nem, nem, nem vettem nem mert... a Mihetlen, Nem Nem akarsz -e arról beszélgetni a gyerekkel? Nem, nem akarsz arról gurigázni. Szarról? Nem, egyébként egyszerűen csak még nem volt rá lehetőségem, mert itt a könyvfesztiválon gondoltam, hogy majd, de eddig uh, interjúra rohantam, mint a újságíró kérem a gumicsirkét, amivel most egy lovak fejbe üt engem. ezek után fogom csak belevetni magam itt a vásári forgatagba. Jó, ja, és van egy rendem, amit többször megpróbáltam elolvasni, hát a most magyarul menni fog. Ne is foglalkozzunk vele egyszer, egyszer a végére. Már szembesítettek azzal, hogy valakinek a fejében én jelentem meg, amikor a folyamatosan beszívott, és egy enyhínra oszintotú karakter beszélt, ezért is Na, Mondjuk ki a nevet, lobo volt az, aki Köszi, Lobó. Azóta is pirulok. És nekem még vannak témáim egyébként, nem tudom, hogy mennyit találkoztak vele, egy könyv Ezt végül is itt uh, újongtunk, újongtunk, hogy nagyon szeretjük a könyveket, és, uh, és amikor ekkor a tömegben látod őket, akkor a jó könyvbarító igenis arra inspirálja az, a, azt az embert, aki nem a szájától veszi a falatot, hogy megvegyen egy könyvet, hogy, hogy megvegy a többit is. Tehát, hogy még abból a lilából mellé a rózsaszint, és egyforma legyen. De ez érdekes, mert ezt a, ezeket a kérdéseket pont az azok már így feszegették is a Facebook oldalon, hogy milyenek legyenek a borítók. Hasonlóak, vagy -e ugyanolyan struktúra, ugyanolyan szín. Tehát ez, ez, ez szempont az embereknek, és ezt úgy látszik itt a placon, hogy alkalmazzák is. Igen, tehát a jó nem kell cégér című nem igazságot, akkor végleg elemeztük. Most éppen annak próbálok ellenállni, hogy az ECOS meg megvegyem szép borítóval, mert egyébként ja. megvan, gyűröttem, meg széteső, meg csúnya borítóval, de az is azt igen. Ö, megvan az a csapda, amikor megjelenik, majdnem minden újonnan, egy pár nem volt meg, azokat megveszem, és hát olyan hülyén néz ki, hogy felejjen fele olyan, akkor eladom Antikvárba, és megveszem az újat. Le igen. igen. Nekem olyan a sorozat volt, ellen lehetett állni, és szerencsére most már a harmadik kiadó adogatja ki őket. Az a park kiadó után elkezdte a Zagavia maradékot, ami megint csak egy másképp szép könyvek. De akkor ezek szerint elsőre megrémültél. Ez sápad le Bocsánat, nem tudtam kiadni. A másik ami nekem feltűnt, de lehet, hogy csak én látom, hogy mindenhol oroszokat látok még a Spice-ban is. Hogy iszonyatos méretű posszavati irodalomat adnak ki már megint, vagy még mindig. Minden Standon oroszok vodka meg jó rosszul működő demokrácia inkább rosszul. Sajnos nem tudok hozzászólni, mert én még nem, nem merültem bele, és az utóbbi időben főleg elektronikus könyveket vásároltam, vagy kaptam kölcsön. Csillag, ez lehet, hogy hazugság. Úgyhogy nem tudom, az utóbbi pár hónapban én nem is voltam, szerintem könyvesboltban, mi szégyengyaláltunk. De én csak így átfutóban, hogy bankban mentem, de könyvesboltot vettem mm -hmm. ki. De a bankélményeimről ne beszéljünk. Mm -hmm. Énnek... Ö... Nem láttam ilyen könyveket, viszont uh, valószínűleg az én most uh, amit megfogadtam a múltkori adás idején, azokat próbáltam teljesíteni. Tehát ez az Libri sorozat, a Barnás Ferenc, és nem eltéve adni, viszont uh, szerintem itt Magyarországon ezek a poszt szovjeti írók ezek tudnak működni talán jobban, mint Európa többi részén, mert elég közel vagyunk a, a, a területhez. Én úgy vettem észre, hogy felevin mennyire szeretik itt az, Nem tudom, hogy ő például mekkorát durránt külföldön, vagy nem jut eszembe. Természetesen ilyenkor más poszt-szovjet író, de... Vagy ő, most úgy, múlt erre az a kultúrsok a Magyarországról, hogy hát, 93-ban azért viszonylag még kevés orosz könyvet adtak ki. Aha. Lehet, hogy eltelt sok-sok év és hirtelen már lehet. Tehát arra is nézelődnek a kiadók. Nem, Tomás, csak egy elmélet, amit feldobtam. Igen, mert lettek az alatt írók, akik akik nem sok nem ugyanazt a sokkot dolgozzák fel, nagyjából, amit igen, az igen. itthon írók vagy feldolgoznak, vagy nem. Ö, és az utolsó, azt pedig én elmondom nektek, azt beszélgettem emberekkel, és nagyon úgy tűnik, hogy egyrészt a maj az nagyon működik. Tehát én tudom, hogy téged kirúgtak onnan, de mások nagyon jól érzik a magukat. Uh -huh és sokan vannak, és, és már fenntartja a bencét, vagy legalábbis azt mondta, hogy kifizeti a ami vinne bizony, jó dolog. És most minden rossz indulat nélkül én ennek nagyon örülök, mert a kezdeményezés klassz, Bence egy nagyon szimpatikus valaki, jóval megcsinálva, úgyhogy ez egy igazi sikás Egy apróság, ami egyébként én is örülök neki, hogy ezt csinálták, de most a Mojnak van egy ilyen nagy levelező kampánya, ami nem tudom, hogy ti... Kapjátok -e ezeket a leveleket, és azok a lehetcsészenőben néha nagyon furcsa, furcsa dolgokat ajánlgatnak a mai.hu e-mail címről érkező levelekben. Tehát mondjuk nem is tudom mi, de egyáltalán nem könyv. Volt már lávaköves masszázs, vagy ez csak bonus vigát szokta itt ne, Ennyire nem durva, de mindenképpen, mint egy matrac, vagy takaró, vagy ilyesmi. Tehát ez ezzel <gül> nincs, nincs gond, de, de szerintem meg lehet fogalmazni, úgyhogy ne legyen nagyon tájidegen. <gül> Nem tudom. Könyv nélkül azért el lehet adni, egy jó matrac, viszont aranyat ér. Aki az adás alatt hívja a 0800 rubos még matrac... Még van hét. Még van hét. És a másik könyvjön, hallottam, ez e könyv, hallottam, hogy az e-könyv.hu is kezd felszállni, egészen egyszer azért, mert van választékuk. Úgyhogy... Magic. Magam sem gondoltam, hogy az fog következni, hogyha megnevelik ezerről 2300 körül a címek számát. Akkor elkezdenek vásárolni az emberek, de minden de ez igazság. Úgyhogy úgy néz ki, hogy megvan az a játékos most a magyar magyarekménypiacsal, aki így komolyan gondolja magát, aminek én szintén nagyon örülök. örülök És a háttérben elkezdtek gitározni, hiszen sem a felvétel, hogy lassan köszönjünk is el, ha csak nincs mondani. Egyetlen egy meg. dolgot szeretnék hozzáfűzni, amikor itt a felmerült, hogy Ádámot Lobó a Moxilentben szereplő blogger kapcsolta össze, akkor mennem meg az merült fel, hogy Hány bloggerrel meg figurával össze lehetett itt futni a könyvfesztiválon és az egy nagyszerű, lehető, nagyszerű a dolog volt, hogy ennyi például Lobot, akivel nem is tudom mióta nem találkoztunk pedig. Igen, kicsit olyan, mint a Diák sziget, ahova kimész egyedül és Aha. aztán akkor hajlani négykor kizen távoztok ittasan. Úgyhogy most sajnos nem ihatok, de itt is találkoztam ismerősökkel és jó volt. A basszusból pedig vegyen le a Gyula, nagyon kérem. Hát, térem pedig igen, kicsit egy kicsit lefelé és monitort kérek még. Szóval köszönjük, jó alkalom vagy! Ez volt a különkiadás. esetleg még jelentkezünk uh, román irodalmi felolvasással, Hannúra Jönni, ami sikerült elsőre kimondani, Nagy, nagyon jó vagyok! az előadásával, amennyiben olyan időségben sikerült felvenni az élvesztő legyen. Ha nem, akkor majd elmeséljük a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.